امُر رجالي <سؤال> صناع حياتي قمر ليلي منار الهداتي قنا مرجاني صناع حياتي قمر ليلي صباتي وصاروا بناتي نشيد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 Zahvala pripada gospodaru svjetova koga naš gospodar Allah te bareke u puti naprave put zaista i upućen a koga ostavi u zabudi neće mu naći nikoga ko će ga napravi put uputiti svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alihi salatu wasalam posljednjalao poslanik poslan sa istinom naš gospodar je kazao u svojoj plementoj knjizi ovi koji vjerujete bojite se Allaha istinskom bogovu jaznošću i ne nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu aliku wa rahmetullahi wa barakatuhu. Prije svega zahvaljujem Allahu Tebareke ve Tala ta koji nas je poživio i ponovo saokupio na ovom bareć mjestu. Da nastavimo govoriti i kazivati o njegovim lijepim, i imenima i značenjima isti. Moljeći ga, Subhanahu wa da svako ovo ime prouzrokuje iman i poveća ima našim srcima. Zatim, želju i rad za ovaj din za uzizanjem Allahu Tebareke ve Tala. Ta Vjera je sve do onoga časa kada nam dođ Danas izvedio se ovoga dunjaru kao postranstva ahireta. Večera se ako da posle Allahov tebare kevetala imena koje smo prošli put govorili, kazival es salam, spomenut ćemo, inša nadam se, možda stignemo i dva imena uzeti, ime Allaha subhanahu wa ta'ala el-mu'min. Znači, Allahov tebare kevetala ime el-mu'min, koje u prijevodu značenja može se kazati, a mi ćemo govoriti kada se odnosi Allah tebare kevetala ima značenje, koji potvrđuje obećanje, znači koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost El ona onaj koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost U jeziku je poznato da postoje dva mišljenja to je tasdik potvrđivanje ili vjerovanje potvrđivanje ili vjerovanje što može znači, značiti i drugo značenje kako je zuđađ Rahimahullah i drugi koji su pokušali da dođu do onog pravog skrinovog značenja koje je potrebno i jeste da kažu da ima eman, znači sigurnost. Mi znamo da posle toga izlazi emane ti slične stvari koje ćemo spomenuti. Znači eman, sigurnost koje nam je isto tako bitno da znamo prije pitanju znači u značenju jezika dok su ostali pokušali iz ova dva osnovna značenja još dva druga značenja dodati pa kažu da prvo značenje L MAN sigurnost što je suprotno strahu. I vidjet ćete, znači kad budemo govorili o Lavante Barekala značenje ovih imena kad se nad njega, da je on taj koji daje znači da vjernici budu sigurni na Dunjanuku, a na HIRE će i sačuvati onoga straha, velikog straha na danu, na dan u Zatim drugo značenje LMAN što jest povjerenje a suprotno tome je, može se kazati izdaje ili pro nevjera. Mi znamo kada neko nešto povjerimo, kako se znači da se to pro nevjeri i izdavjeri. Zatim imamo značaj el iman, što je svima poznato, vjera i vjerovanje, što je suprotno tome kufr, nevjerovanje. Isto tako u jeziku ima značaj ista riječ, el iman, potvrđivanje, suprotno tome je negiranje. To je su znači u jeziku od ovog korijena ove riječi za dane znači za današnji pojam. I svi ovi ovaj izrazi su nam poznati jer ih već koristimo prilikom učenja šavanja Allahove te bareke, Koliko se puta spominje ovo Allahu, subhanahu wa taala ime u Kur'anu? Al-Mu'min. Spominje, spominje se samo jedan samo i to u suri znači al u 23. ajetu. Allah te vatala kaže هو الله الذي لا اله الا هو الملك كويس w drugo rad el malik el quddus es salam al mu'min al muhaimin al aziz al jabar al mutakabbir subhanallah wa ma yasifur znaczy posle es salam do wasjal mu'min zatim al muhaimin a koled E, po, kada pokušamo da dođemo do nekih informacija o značenju, vrlo malo možemo naći, znači u knjigama Selefa, oni koji su pisali, a isto tako muhejminu još manje, još manje znači može se doći do nekih informacija što ukazuju osim osnovnog značenja kada se odnosi na, na Laha te Varekevatara. Ad-Dahak Rahimahullah prenosi od Ibn Abbasa da je kazao u značenju Allahog Tebare Kvetara imena el-Mu'min da ima značenje gdje kaže onaj od koga su stvorenja sigurna od njegove nepravde, znači da im učini odnosno da im znači napravi i uradi neki dio vid nepravde stvorenja su sigurna, što je nama znači jedno veliko obećanje gospodara svjetova da on nikada nikome ne čini nepravdno i to je ono ohrabljujuće, odnosno što nas čini sretnim da Allah Tebarek Vatala koje makomu drobova svojim nije nepravedan niti čini bilo kakav vid bilo kakav vid ne prade I to je ono što smo mi spomjeli u drugim Allahovim Tebarek Vatala imena i vidjet ćemo, znači kada a, pokušavaju da pojasni Allahovim Tebarek znači ima, da su to približnog značenja, ali da uvijek postoji razlika nijanse, znači koje pravi razliku između Allahovim i otala imena. Imamo škani i kada je govorio Allahu te barake u je imenov, albumin kaže onaj koji je podario svojim robovima sigurnost od svoje kazne. I pogledajte danas znači koliko stvorenja živi, koliko su zaslužila Allahu Tebareke te u kaznu, i propast, jer kaže od Željšanu u Kur'anu, kada bi Allah kažnjavao zbog dijela robova svojih ne bi nikoga ostavio na dunjalku. Što znači da nema osobe na dunjalku koja nije zaslužila propast. Svi su, ali zalove te vare koje tala potpune mudrosti i neizmjene dobrote i milosti čini ta stvorenja znači, u životu. Čuva i te kazne na dunjalku. Zatim kaže da je rečeno da je el mu'min ima značaj naj koji potvrđuje istinito svojih poslanika kako? davajući muđize znači svoje muđize koje su imali virovijesnici prije poslanika Muhammeda vasalam, i Muhammeda vasalam, su samo potvrda njihove iskrenosti da su odnosno oni zaista uistinu Allahovi i poslanici poslani sa istinom Zatim kaže, od znači, je mu'min, jeste da je on taj koji potvrđuje istinitost onoga što je obećao vjernicima putem svojih poslanika, od nagrada ili kazni. Da je on, znači, mu'min koji potvrđuje istinitost svega onoga, znači, što je obećao putem poslanika koji su dolazili od nagrada ili, ili kazni. Mođahid Rahimahullah je kazao za riječe mu'min da imaju značenje da je on taj koji svjedoči svoju jednoću. Mu'min da znači onaj koji svjedoči svoju jednoću. Kako? Kao što je gospodar Svetovog Kur'anu kazao. Šehidallahu ennehu la ilaha illahu. I Allah svjedoči da nijema drugog istinskog Boga osim, osim njega. Subhano. Znači, Allah te bareko je tada sam svjedoči svoju uzvišenu jednoću, da je on jedini, znači, jedan koji je zaslužan da se obožava, gospodar svjetova, stvorite, opskrbite i onaj koji je jedini začinom, čovjek čini i badet da robuje isključivo samo njemu. <laughs> Ibn Qajim Rahim Allah je kazao, el-Mu'min je onaj koji potvrđuje istinitost, iskreni istini, tos, iskreni. Ovdje ukazuje na šta? Na keramete koji se mogu desiti vjernicima. Pa su ti kerameti potvrda da su oni na istini, odnosno da su njihova djela tako sa kojima je gospodar svjetova zadovoljan, pa ćemo vidjeti znači, koliko je ti kerameta koji se dešavaju u, znači, situacijama džihada i koliko imamo isto, znači, u svakodinovom životu kod odebrani Allahovite barek, vetala, robova, kako su nam poznati kao evolije. Zatim kaže on je taj koji potvrđuje istinto svojih Poslanika i vjerovjesnika u onome što su dostavili od njega i to kaže svojim znakovima koji ukazuju na istinito svojim znakovima kada se kažu ajat, to su čuda, čuda znači koja dolaze od Allaha te barakveta, zato ševu se mi kada smo govorili o onim uvodnim predavanjima e, govori da je daleko bolji znači da čovjek kada kaže Allah Allaži objavljuje ajat ili ajet odalaz, znak čudo od la, ne da se kaže, znači tako kako je došao ajet i znak veliko čudo, nego da se koriste muđiza. Znači da je jače iznačenje, muđiza može se kazati ali ajet kada se kaže daleko jače daleko jače značenja od, od muđize, tako da je ispravnije kaznako kako je gospodar svjetova to slovi u svojoj pravnetoj Šta su tragovi spoznaje ovog velikog lahov te barekavetala imena? Prvi trag da onaj koji je shvatio iz navedenog značenje imena El mumin jese da je shvatio da je gospodar svjetova toliko velik, toliko uzvišen, toliko veličanstven da sam svjedoči, da san svjedoči svoju jednoću. A kad gospodar svjetova svjedoči svoju jednoću onda je obavezan svim onima na svim stvorenjima, da samo njega subhana wa obožavaju, da samo njemu robuju, da samo njega traže, da samo njega mole, da se samo na njega ostane, da samo njemu žrtvu prinose, znači sve vidove i badeta je jedino gospodar svjeto Allah, te barek ve ta'ala, zaslužen da mu se čini. Jer Allah, te barek ve kaže, šehid Allahu la ilaha illahu. On, subhanahu sam sljedoči, sam za sebe svjedoči da je on jedini istinski bog, istinsko božanstvo koje je zaslužno da se obožava da nema drugog da nema drugog istinskog božanstva mimo, mimo njega zatim ova njegova jednoća koji on sam za sebe posvjedočio obećao je da će slati ljudima, stvorenjima znakove na dunjavuku koja ili koji ukazuju da je on su Hanova talajgeda i to će biti do sudnika danja jer Avala Tebare Kvetala kaže Senurihim ajatina filafaki va fi anfusihim hatta je tebejjene hatta je tebejjen kaže mi ćemo im pružati mi ćemo im dostavljati, mi ćemo im ukazivati i pokazivati naše znakove znakove sve im ne bude jasno hatta je tebejjene ennehu lhad da je on istina Znači, svaki razuman čovjek koji vidi i uvidi iz ove znakove koji nas okružuju u kosmosu, kaže gospodar svetova, va fi anfusihim i u njima samima će ti znakovi biti. Za oni koji razum imaju da prouče i da dokuće, da svate, da svaki taj znak ukazuje na gospodara jednoga, koji je stvoritelj svega stvarnog. Pa kaže, evalam jekvi bi rabbike ennehu ala kulli a dovoljno ti je što je tvoj gospodar ala kuli na svakoj stvari svjedok, da svaku stvar svjedoči, da mu ništa znači nije skriveno od dijela robova i malo i veliko, što je god da se učini gospodar svjetova znači na tim vidi, vidi i znači ništa mu toga nije, nije skriveno. Tako da onaj koji spozna ovu spoznaju, kada uvidi da ti znakovi ukazuju na gospodara svjetva takvog voli takvog obožava takvom robu je takvog cijeni takvog poštuje i ljubomoranješ šta god da se desi šta god da se kaže gospodaru svjetova toga zaboravi njegovo srce nije ravnodušno kada se gospodar svjetova vrijeđa. i zato znači onaj koji osjeti kada se gospodar vrijeđa u srcu mu nema trune ljubomore ne može znači ništa da učini i čak ni srcem mu to onaj eh, Prema tome nema nikakve, znači, ljubomore, nikakvog vide ljubomore, takvo srce, u takvom srcu nema imana. Kada dozvoli da se gospodar svjetova vrijeđa, riječima, dijelima i ostalim, čovjek, znači, nije nekada omogućnosti, mogućnosti. A srce nikada ne smije to dozvoliti da bude ravnodušno. Na uljube gospodara svjetova. Jer ti si onaj koji obožavaš ovakvog gospodara svjetova, zadovoljav se s njim, boliš ga sa vrhuncom svoje ljubavi. I ta ljubav nikome nije dostupna, nikome ne možeš uspjerti tu ljubav koju uspjerovaš gospodaru, gospodaru svjetova. Jer ja ti svjedočiš veliku stvar. A to je gospodar Allah subhanahu wa ta'la koji je stvorio sve. Zatim drugi plod spoznajemo ga velikog imena, jeste da je on taj koji pruža utočište svakom onome, koji posjedio strah od nečega. Kada čovjek osjeti strah, treba da zna da mu je utočište, da onaj koji daje sigurnost, koji otklanja strah, je gospodar Allah Subhanahu wa ta'ala. Da njemu treba pribjeći, da njega treba moliti, da od njega treba tražiti. Jer je on zaslužan toga. Zašto? Zato što se brine o nama. Stvorio je nas, hrani nas, odijeva nas, sve nam je dao. Niko drugi, znači, ne stvara osim o Simon subhanahu ve Taala. Allah dželal kaže: Zato neka obožavaju gospodara ovog čestog hrama, misli se na kabu. Takvog gospodara trebaju da obožavati. zašto? Allah dželal kaže: Onaj koji min hrani i koji im daje sigurnost od straha, odnosno onaj koji je njihov strah koji su imali zamijenio sigurnošću. Strah kada osjetiš a bivi, kada laha spomeniš, srce se smiri. Strah kada imaš od neprijatelja, kada las spomeniš, kada pomisliš na njegovu veličinu, onu koju već preučavaš, ko zove velika imena, znaš na koga se oslanjaš. Znaš da mu ništa nema slično, da je on iznad svega svojom moći, svojim znanjem, sa svim savršenim osobinama. Tako da, tada taj strah nestaje iz svog srca. I zato nisu isti oni koji su spoznali gospodara svjetova, kroz njegova lijepa imena i savršena značaj, od oni koji, znači, uzmaju površinski sa svih mjesta znanja, a u stvari ovaj iman, ovaj jekin, ovo ovaj ubjeđenje, nije se u njegovo srce. Pa ga vidiš, kada nastupi, znači, ili... E, neka od bitaka da znači će prvi pobjeći sa te linije kad ugodane neprijed, poput šetana. Šetan zna Allahu veličinu pa pobjegne prvi sa bojnog polja. A pravi vjernik, iskreni vjernik koji je pun znači, imana Allaha tela njegove spoznaje, takav neće, ovo zna da je u u ruci sve i život i smrt, da će ostaviti u životu koga bude htio, a usnuti koga bude htio da ga neće zadesti ono, osim ono što mu je gospodar Svetova propisao, a kada bi se svi sakupili da mu šta otkoristi da neće uspjeti osim naliko koliko je gospodar Svetova propisao, isto tako šteta ili korist. To je taj jekin, kada se shvatio razumio, onda taj strah nestaje, zadovoljstvo i smiraj dolazi od gospodara, gospodara svjetova. Međutim, mala su hranova talava i smiraj i ovu sigurnost uvjetuje kome će dati. Nije svaki koji šehide, koji posvjedoči da će imati ovaj smiraj, ovu sigurnost. Jer svaki onaj koji posvjedoči i postoje mogućno da će svoje vjerovanje uprljati sa mnogoboštvom. Tako ali nije će imati taj smiraj. Munafik i osta, ne mogu imati takva smiraja. Zašto? Zato što ulazi u šantu garantije, pa kaže Oni koji budu vjerovali svoje vjerovanje ne budu uprljali sa bilo kojim vidom širka mnogo boštva, njima gospoda svjetova obećava pa kaže u la ike to su oni koji će imati sigurnost, koji će biti sigurni pa kaže i oni će biti upućeni oni će biti na pravom putu koji oni koji u svom vjerovanju ne pomiješaju svoju vjeru sa nevjerom sa mnogo takvi će imati sigurnost zato mi trebamo našu vjeru uvijek da onaj, sagledamo, da se preispitamo, da vidimo gdje smo, šta smo, šta činimo Da li imamo u našim postupcima nešto što se kosi sa osnovama našeg vjerovanja Jer takvi imamo. znači danas kada ljudi žude za sigurnošću, hoće M, hoće sigurnost države života Ne gledaju koliko su znači, pomiješali svoje vjerovanje sa ovima, pa su pitao zašto katastrofe Zašto se ovo dešava, subhala Japan, zadnja situacija osnova tamo je vjerovanje kakva je nogoboštvo, osnova. Zašto ja naprijed? Nikom zone čini. Allah, svaki dan kaže Poslani sa i more i voda i zemlja dove gospodaru svjetova do uništi ne vjernika. Nogobođvo. Koju vrijeđa alate barek tala koji mu ne robuje. A mi se pitamo zašto taj narod? Taj narod ne ratuje. Zaboravim da rati je sa gospodarom svjetova i poslanikom Mohamedom Alisa vatvo srano. S propisma ratuju. To je najveća nepravda, najveća, znači, uh, najveća oholost koju imaju pri sebi takva nešto. U nas zapitaju zašto se dešava. Bila je misija neki dan dana na tu temu, zašto su ove katastrofe. Katastrofe su isključuju od ovog ajeta i najveće od drugi ajeta posle u nastavku Dersakovu. Treći plus poznaje ovog velikog imena El Mumin. Jer ko hoće sigurnost, kazali smo da je kod Allaha sigurnost, on je taj koji daje sigurnost, koji ispušta sigurnost, ali obećao ta sigurnost će doći samo na isk, iskreni, istinite vjernike. Neka se desi da vjernici postoji u nekoj okolini i mjestu gdje stradaju sa onima, sa onima znači koji su pokvarenjaci tog mjesta. Reka da to može biti zbog toga što nisu drugima narađivali na dobro i odračali o zla. Kao što primjer, u primjeru hadisu poslanika Ali Isfati Veselan, da je Dživir poslan bio narod da se uništi, pa je od toga da ima čovjek koji je bio pobožan dobar, pa se vrati kad je gospodom Dživiranom pobožan, pa kaže od njega podsjeto što nije naređivao na dobro i odvraćao je zla. Zato se trebamo zapitati u situaciji u kojoj živimo u mjestu koliko mi radimo na, na narađivanju na dobro i odvraćanju zla. A s druge strane može biti znači da je čovjek se trudio radio, ali gospodar Svetva svoju odluku već podrijedio, ona se spustila i uništen je zajedno sa nevijernicima, sa znači z i ostalim, ali na sudnjem danu će biti proživljen na osnovu svog nijeta. Zašto se zadesio tu, šta je radio, pa će znači taj nije da ga spasi ono što je slučaj s onima koji će doći skupina prema mediju kad se pojavi, kako poslanica Loseba pojašava, mm -hmm. pa će svi biti protirani, pa ajde što radi olana kada će biti među njima dobri, je bit će među njima dobri, pa kako oni da budu svima uništeni kada bit će prođeni na sudjeni dana u Tako da za vjernika nema straha, i ako zadesi se tu, i, uh, onaj, zajedno, da zajedno svima bude uništen, ali ako bude zaista čuvao svoju vjeru, onako kako treba i radi, onako kako ta vjera nalaže njemu. Zatim treći plod, s pozdravog velikog imena, jeste da je Allah Subhanahu wa ta'ala potvrdio istinito svojih poslanika davajući im muđizem. Ljudima nekada nije dovoljno da čuje vjeru i poslanik Ali Islata Veslam kazao je to prednije od svog gospodarata, nego traži čudo. Zna, nisu mušnici meke tražio čudo od vjerovjesnika Ali Islata Veslama, jesu? A prije nego što nije spomenemo, kazat ćemo da su vjerovijesnici prije Muhammed a.s. imali znači, muđiza, imali su čudne stvari koje ima su dokazivali istini tos. Da su oni uistinu dalahate Tebare Kvetala, poput Sadi a.s. kome je znači, kamera izašla iz stijene, poput e, Ibrahima a.s. kada su ga bacili znači, u vatru, pa Dalaha Tebare Kvetala se čuvao iz, izvadio iz vatre, poput Musa a.s kojim je gospodar svetova dao, možemo reći čarobni štab, ali ne tako nego to, znači zaista je djelova samo Allahovem, te bareke je Zašto? Zato što je na kresli i mnogi učenjaci kažu da su te muđize koje su im davane u tim vremenima je sve bilo, zavisno od situacije u kojoj su se pojavljivali, znači u čemu, u čemu su bili ljudi dostigli vrhurac nečega, za vrijeme u Sarajesla tojest su bili virgunac, doslili, bil, znači i Brhunac dosili tko siri bazi, poznato je bio, znači poznati veliki sihri je tada u tom vrijeme vladao, tako da je gospodar svjeto njemu dao jedan običan štab koji kad se napravio u Varku, samo je bacio, naravno gospodara svjetova je taj štab, ta zmija je progutala sve s kojima su došli siri bazi tog vremena. Tako su, svatko da to nije više varka, da je to nešto iznad svega toga, a to je gospodar svjetova. Zato su automatski suhala čudi se onaj, komentatori Ajeta, pa kažu, Subhanala kaže, osvanuli su kao najveći nevijenici. sirba, bas, najveći nevijeniku, gospodara svjetova, a kaže, Omrku su kao najveći vijenici, peseliliši ko šehidi. Allah, kako Allah te bila izmijeni situaciju, jel? U trenutku. Posjedočili i Farao odmah naredi, znači da se ubiju, i preseli koji a prije toga posljedočili Allahovu Tebare Kvetala i doću. Tako da mi isto tako ne treba da se poigriamo sa osobama, da nekom vagamo, klasiramo ti su ovdje, ti su ovdje. Ne preseli na tobe na čemu je. Jer niko ne zna kakve su završnice ljudi. Pogledajte, najveći neprijatelji Allahovu Tebare Kvetala su osvalni kao nevjernice, omrkli kao, kao vjernici. Zatim, primjer imamo Israha, Islalatu selam. U njegovu vremenu dostignuća je bilo u čemu vrhunac medicina, liječenje od raznih bolesti, pa gospodar svetova šalje Isaa i saj, daje mu muđizu da ubijedi te ljude da vidje ta čuda, i ta čuda su velika koja je dobio Isaa i Slatova srana, da je znači, imao mogućnost da liječi gubalca ili slijepca koji je rođen kao slijep, znači danas čovjek može živjeti jedan period pa oslijepiti, pa kada bi u nekom pokušao na neki medicinski način vrata taj vid, jeste čudo, ali nije poput čuda koje se rodi, znači kao slijep. A to je imao Isa A.S. mogućnost da takvom vrati vid. I ne samo to, nego kaže da oživi mrtvog. Pa kada je uzeo, znači, ilovaču i sakupio i napravio obliku ptice, pa je zatim, znači, udahnuo u nju, ona je oživjela. Ali nije Isa A.S. ništa to pripisao sebi. Kao što kršćani kažu, zašto? Zato što ga reke smatraju ili Bogom ili Sinom Božim, neuzabilno. Međutim, gospodar Svetloh kada opisuje njegovo stanje, njegov govor kaže varasulanila ila ben Israile eniha džitukum bi ajeti mir rabbikum. i bit će poslanik kome benu Israilima, znači benu Israil gdje kaže kum. ja vam dolazim od koga min rabbi ja vam dolazim od vašeg gospodara kao i zaslanik vašeg gospodara automatski je sve što će se dešavati znači pripisao gospodaru svjetova koji ga je poslao i dao mu te mogućnosti. A nije Bog sa, tvrdi da je on ne Bog nego tvrdi da on dolazi do vašeg gospodara sa svim onim sposobnostima koje će posle toga navesti pa kaže tair. ja ću vam kažu odilova će napraviti nešto poput ptici pa zatim kaže F zatim ću utahnuti pugnuti u taj oblik koji je napravio pa kaže fekunu bi idnila. Zatim nakon toga će to postati ptica. Živa ptica bi a Allahovom vodom. Ništa sebi nije pripisao. Sve je pripisao gospodaru svjetova koji je svemoćan. Da to se učini. A da njemu date te sposobnosti. Kada pogledamo, kada bude deđao došao, šta će on tvrti? Sve će to pripisati sebi da je on Bog, da vam da oživljava, osvrčuje, rastinje, padaj kiša, pada da Sve će pripisao se, da isa alaih slatu vaselam ništa to sebe nije prepisao, pripisao je gospodaru, gospodaru svjetova. Zatim poslanik Mohameda alaih slatu vaselam. Njegova najveća muđiza sa kojom je došao jeste Kur'an. Najveća muđiza. Zašto? Zato što u vremenu poslanik alaih slatu vaslam, su pjesnici dostigli najveći, znači, vrhunac svega. Pa kada im je došao da im sobrati sa kelamom, govorom gospodara svjetova, uvidjeli su ju, ne možda odgovore na to. A gospodar im je dao izazov do sudnjeg dana, ne samo njima, nego svima onima koji negiraju Kur'an, da je Allahova knjiga, da je od Allaha subhanu wa do sudnjega dana je otvoren izazov. I zato mu fesiri kažu, taj izazov nije od Muhammeda, a.s.w., jer kada je bio od Muhammeda, on bi se pobojao šta, pobojao bi se toga da će doći i odgovoriti, nego ostaju vrat otvrno do sudnjega dana, dok je ovo od gospodara svjetova, koji je dao znači izazov da svi oni koji misle da mogu nešto napisati slično, da dođu, da dođu da to predoći da kažu evo nešto slično Kur'anu. Nisu u mogućnosti, niti će biti u mogućnosti jer gospodar svjetova je to negirao. Zašto što je Kur'an najveća znači muđiza posla, Allahova poslanika Muhamada Islatu Aslan. nije poslanik, imao i druge muđize. Imao je muđize. Kad su mušici došli, kazali, hoćemo to ćemo znak, gospoda svjetova daje poslaniku znak, subhala. Koji znak? Mjesec. Subhala. Da se znači raspolove, raspoluti na dva dijela. A kad su vidjeli da se desno Buharija je muslim, znači sahi su predaje, kad su vidjeli da se mjesec raspolutio iza njihovih glava, iznad meke, kazu su vas ovo sihr, svoj Varka, kad on je nas opsihrio, subhala, opet nisu negali, opet su negirali, nisu priznali i nisu prihvatili to. Danas savremena nauka je snimila mjese subhala i ima traj preko sredine da je bio ras, rascijepljen. Traj čita, znači ostao nije iz toga da se može vidjeti, nama to nije dokaz nikakva. Mi vjerujemo čvrsto u Allahu te barakve tamo govor da je se to desilo i nema sumnje nju hadis poslanika resa međutim oni koji ne vjeruju mogu znači gledati malo i savremene naučnike šta dokazuju danas u ovom vremenu zatim kaže kada su došli sa strane putinci koji su bile karavana i putovale prema meki ugledali su ugodavali su znači iz velike udaljenosti da se mjeseca spolutje pa kada su došli kad su obavijesli na kelije to je malo i pokolebalo ono njihovom negiranju i kazivanju da je sihr. Jer kažu ako je opsirio nas, kako je mogu opsirio oni koji su okolo, koji su putovali u toku, toku noći. Ali, pored svega, i to su negirali. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, اَمْيَكُولُونَ تَقَوْوَلَهُ بَلَّا يُخْمِنُونَ Kaže, zar oni govore da je to izmišljotina, da je to laž? Sa čim dolazi gospod Muhammed a.s oni to tako nazivaju, međutim gospodine svetova kaje belaju minun, nije tako, nego neće da vjeruju, otpijaju istinu. Danas kada predoćiš ludma istinu, on ti počne šugaha neke svoje, jel, da iskazuje i kazuje, međutim, belaju minun, neće da vjeruje, neće da vjeruje. I onda obrazlaže, obrazlaže, i bježi, i kola, pa novo, ono, i on zna kola. Tako su znači bili mušici, mušici koji su negirali Poslanstvo Poslovnika Muhamed Alisatva sam. Zatim gospodar svjetovna nasilja pa kaže feljetu bih hadisti misli inkanu sada priha oni dođu sa sličnim govorom ako istinu govore. Ako negira ovo s čim dolazim? Da je kod gospodara svjetova da činite vi nešto slično o tome pa da vidimo da li istinu, da li istinu govorite. Jer su kazali da je on svih i da ga neko podučava. Sva što su pri, onaj pripisivali i opisivali poslalika sallahu alijeku vasaleme. A nikada da priznaje znači da je to zaista u istinu gospodara svjetova. Na drugom mjestu gospodara svjetova kaže Ako budete u sumnji ili ako sumnjičite u ono što smo mi spustili na, na našeg groba Muhammeda alijeku salatu wasalam, Kaže to bi surati mi misli. Vi dođite sa surom sličnom onoj suri koju on doslje od gospodara svjetova. Ne mušic. Znači upuće se govor, obraćava se gospodar svjetova preko Poslanika Mušicima Meke. Međutim, kaže Pozovite sve što imate od svjedoka, kažu mu fesi od svih džina i svih ljudi svo čovječanstvo, sve ljude i sve džinne, pozovite da sačine suru, sličnu Kur'anu, kaže, neće moći učiniti. Sve osvina laha te bareke vata'ala, ako istinu govorite, ako zaista ne da je o govore gospodara svijetova, pripisujete ga nekome, vi načinite nešto slično tome. Pa kaže, gospoda, nastavlja va ilem tefa'alu a ako niste u stanju da to učinite, va ilem tefa'alu i nećete biti u stanju. Negira. Gospoda Svetova, znači, ovdje ima znanje o čemu o budućnosti. Ovo je dokaz za, da gospoda Svjetova posjeduje znanje za budućnost. Jer govori, znači, dajem prvo izazovu sadašnjosti ako, pa ako želite, mislite da možete, evo, činite, ali nećete načiniti. Negira znači, za čitavu budućnost koja je pred nama, da niko neće moći u stanju biti da načini suru svičnu Kuranu. Uvodajte subhanahu. Allahovu tebarekvetala onog imena El Alim što smo pojašnjavali. O njegovom savršenom znanju koje posjedio. niko nije će biti u stanju da učinje. Zato ovaj Kur'an je najveća muđiza. druge muđiza poslanike Zalselem su bila čuda. Ali nijedno nije poput Kur'ana. Nijedno. Poslanika Leslatu Vosra je imao znači muđiza kada je nagovijestio preznake sludnjega dana koji su došli od gospodara svjetova. Da će se dešavati. Zatim imao primjer da je kamen, kada mu je žido došao rekao e, daj mi dokaz, daj mi dokaz, neko čudo, ajet da ja posjedočim da si ti Allaho poslanik. Pa je poslanik uzelo znači, par kamenčića ubastavio je na dlani i kazao posvjedoči da sam ja Allaho poslanik, pa je kamenčić progovorio i posvjedočio šahadet. Znači da je uh, Mohameda Veslatova Islam zaista u istinu poslanik, pa je žido primio islam ili mnoge druge predaje kada je poslanik sallahu ve vseleme kazao zaista znam kamen kojima je salamio prije poslanstva u meki, kaže Ibnu Hadžer pojašavajući da se misli na Hadžeru vasu da je salamio prije, prije poslanstva zato Ibnu Tajmije rahimahullah kaže naj, kao muđiza poslanika sallahu alihi seleme je čitava njegova sira, biografija kompletna od rođenja od rođenja do poslanstva, kaže taj period je Muđiza Poslanika sa sebe, sad ću bio svega jel? Zatim kaže Muđiza od primanja poslanstva do njegove smrti, sad kaže njegov govor, sve njegovo obraćanje, sve je to Muđiza, sve njegove osobine koje je posjedao Poslanik sa Allahu a njihom su se ukazivao Mužizu, kompletan poslanika je Muđiza. Allah. Zato je najbolji uzor i onaj uzor koji jedino treba slijediti, i naći da ga uzme kao vodilju, vodilju svom u svom životu. <coughs> Četvrti plost poznaje ovog velikog imena, jel da Allah te bare na nagovijestio i obećao pobjedu vjernicima. A njegovo obećanje je istina. Znači, El mu'min, onaj koji je obećao da će vjernicima pripasti pobjeda, i da je on taj koji čini da vjerice budu ti koji će voditi Dunjaluk, biti glavni na dunjalogu kako Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِرُوا صَالِحَات Allah je obećao onima koji budu vjerovali od vas minku, وَعَمِرُوا صَالِحَات tri šarta, tri uslova da će im podariti šta لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ fil min qablihim znači učiniti naslnicima dunia i zemlje kao što učini oni koji su bili prije njih i ne samo to kaže gospodar svjetova vala yumakinanna lehum dínahum alledhirtada i njihovu vjeru sa kojom je subhanovo ta'la zadu učiniti da bude čvrsta stabila na dunia kome ovim znači koji imaju tri osobine koje će pojasniti i ne samo to nego će kao njihovo stanje i straha zamijeniti u stanje sigurnosti. Onda kaže ko su ti. Kakve su osobine kod takvih kojima će on dati? Znači prvo je kazao oni koji vjeruju od vas što znači da će u tom umetu e, naroda biti ljudi koji neće biti poput vas koji vjeruju, ali će dati onima koji vjeruju od vas i rade dobra djela što znači da ima vjerovanje e, kako treba i znači potvrđivanje djelima, činjenje dobrih djela. Zatim na kraju opisuju osobine ti kojima će dati, koji vjeruju, dobra djela čine, kaže ni laju šriku ne biše a. Oni će da me obožavaju istinskim obožavanjem i neće mi činiti širk, neće mi ništa od širkijata. Biće čisti toga. To zatim kažu, kefere dalike favulajke humor fasi i A koji budu nevjerovali, budu nevjernici, takvi su fasici, takvi su veliki veliki grešnici. Što znači dalate barekala ovdje obećava da će doći sigurno blagostanje i ovo je blagostanje bilo u vremenu koga, uremenu Poslovnika Alisvatosan kada je iz Meke prešao u Medinu uspostavio širirsku državu, jel? Znači ta država se odlukovala po tome da je isprovodila šarijat radila znači po svim onim zakonima koje je nalagao gospodar svijeta ova. Zatim poslije Poslovnika Soselan, isto ovo su živjeli Ebu, nad Ebu Bek halife, zatim Omer Osman i Ali, svi su oni imali znači kod sebe ispunjene ove šartove i ove uvjete. Zato vidimo da ovo obećanje kolate bare ketara obećao da će biti obisnilo se i deslo se i da će uvijek biti ko ispuni ove šartove. Ove revolucije koje se dešavaju ima zakova dobroti u tome, ali ovo je glavna stvar, zato su nazvali ovaj ayet ayetut temkin i ayetut tadbir. Znači, ajet koji ti daje, da tvoja vera bude glavna na dunjavuku i da budeš čvrst postojan, odnosno budeš vodilja dunjavuka i umjeta na dunjavuku. Ako budeš ispunio ove stvari koje su odmjegovješ na ovom ajetu. Osobe koje žele da izbjene situaciju i narodi, stanja, a umeđu njima ima pokvarenjaka, razvratnika, novotara i svega, kako će takve Allah te barek utala pomoći? Allah obećava, znači njegove čanje, istina, Ome naslije da komine i haditha imali ko da govori od gospodara svjetova kada je kazao ovo, znači da će ovo obećanje doći isključivo onima koji budu vjerovali od vas i dobra djela činili, koji budu Allaha obožavali kako znači, on traži od njih i ne budu mu širk činili. Takvima će gospoda svjetova dati znači, ovu pobjedu. I mi se čudimo, znači svašto prva se dešava, jel to malo znači pojavi se svjetlo, sve da se to utrne, nestani. Zato što treba biti pojava na, ovoj, na ovim znači, stvarima kako Kur'an i znači, gospodara svjetova ukazuje. Obećanje gospodara svjetova da će na ahiretu pomoći vjernike, da će i usretiti, usretiti, usretiti, da će ovaj, na, i podariti sigurnost ahireta, da će osjetiti ljepotu ahireta, Upravo je znači, zbog toga što su poznali ovo veliko Allaho Tebare Kvetala ime el-Mu'min, zatim su radili po onome što je nalagao. Allah Tebare kada govori o sigurnosti, kazali smo za Dunjalk i ovu vjeru koja će biti glavna u rukama vjernika na Dunjalku, to potvrđuje za hiljad. Pa kaže, وَنَادَ Tada kada dođu stanovnici černeta i uđu ženet, pozvat će koga? Pozvat će stavnike vatri. Znači bit će dozivanje ovdje stanovnika Džerneta stanovnike dva tri pa će kazati. En kad Kaj, zaista smo mi zatekli i našli da je obećanje našeg gospodara istina. Gospodar koji je, ali, min je obećao da će se ovo ostvariti i oni su kada su ušli u dženet vidjeli da je obećanje gospodara svjetova istinito. Pa će ju pitati A da li ste vi Zatekli ono što je vama Gospodar Svjetova obećao Pa će je kazati Pa će odgovoriti Da i mi smo isto tako našli Ono što je Gospodar Svjetova obećao U svojoj knjize I smo kazali da je Gospodar Svjetova taj koji potvrđuje Obećanje znači ono što je došlo Preko vjerovijesnika od nagrade I kazne i ovo je taj trenutak potvrde kad će jedni i drugi potvrti obećanje gospodara svjetova da je bilo istinito. Pa će kazati Tada će se oglasiti glasnik između njih koji će izazvati Allahovo proklesto pa kaže I neka Allahovo proklesto na svim zulumčarima, svima onima koji za nas ušli u koje će izazvati na takvi. Međutim, kada gospodar svjetova govori za stavnike dženeta, oni će je kazati Wa l l Fala gospodaru svjetova Koji je svoje obećanje ispunio Zahvala Posle to kada vidiš Ugledaš o ljepota dženeta Svega što je gospodara Svetova obećao Ti se znači trudio i radio na njalku gospodaru svjetova Na obećanju koje je on Subrahanovoj tala Obećao i ispunio A znamo da gospodara svjetova nekriši svoje obećanje pa kaže, na Arda na da te min uveo mi ne i dao nam je da uđemo u jenete, da radimo i hodamo po njima kod god hoćemo, kod god poželimo, podario nam je kada smo ušli u ženat. Pa kažu hrani me ađu amilin. nagrade onima koji su se trudili da rade Amilin. Oni koji su bili želje puste nego koji se trudili i radili za tu vječnu kuću. Vidimo, svi ajti kada govore o dženetu je o i ljepotama ženata i nasadama završava i da su ona e, nagrada za one koji čine i rade i trude sa dunjalkom, što vidimo da je definitivno e, neprihvatljivo mišljenje da ima, može biti, bez dijela. Žene dženes ulazi, znači, na osnovu, na osnovu dijela u smislu da su ona sebe, da gospodar svjetova se smiluje, smiluje takvima. Zatim, gospodar gospodara svetovana sudnijev dan će učiniti vjerni ke odnosno uh, prošli put smo govorili te bare ko je tala imena selam. Ovje znači imamo jes se nam i el mu'min. Ja la kaže inal muttaqin fi jannatin wa uyun. Pa kaže udkhuluha bisalamin aminin. Zaista će biti mutakije bogobojazni u ženskim baščama kod, kod koje će rijeke teče Udhu i biselam. Vi u njih uđite sa selamom, selamom, aminim, sigurno. Sa potpunom sigurnošću koja dolazi od Allaha, Allah, tabareka, utala. molim Allah da se uvede u dženevskava prostranstva, da uživamo zajedno sa poslanikom Muhammedom, alaih svalatu wasalam, i svim vjerovijeznicima, šehidima, i dobrim ljudima. Koliko osladojacije? 13 minuta drugo Allaho te barek vetala ime el muhejmin onaj koji sve čuva u prijevodu značenja, koji sve čuva i nadgleda vidjet ćemo iz rečkog značenja da učenjaci kažu da ima značenje el ali neko je visoko iza, iza nečega mi znamo raz kada čovjek što se više popije neku uzvišicu da više vidi jel? A gospodaru svjeta pripada najizušteni primjer. Znači, el Ali. Zatim drugo znači, el Amin. I treće, el Rakib i, uh, Ra -ra i el Hafiz. Rakib, Rakib i el Hafiz. Znači, ovo četiri jeziku značanja koja imaju. Prvo, el Ali da je visoko iznad nečega. El Amin koji drugima daje sigurnost. El Rakib koji sve nadgleda, sve motri i prati. I četvo, el Hafiz, znači onaj koji čuva. Onaj koji čuva i prati. Prati, znači, e, prati stanje svojih robova, ništa od toga, znači, nije, nije nepoznato. Koliko se puta spominje Allaho, te bareke, u etala u Kur'an? Spominje se ne jednom jeste. Znači, isto u suri al 23. odmah posle imena El-Mu'min, El-Mu'hejmin. Znači, posle imena El-Mu'min dolazi ime El-Mu'hejmin. E, I to je da put, znači, u Kur'an da se spominje. Znači kada se naslanja Allah subhanahu wa taala učenjaci kažu da ima značenje poput katade i drugih e, mufesira koji su počuo kad shahid ili shahid onaj koji soku stvar svjedoči, nadgleda i zato imamo el ali iz jezika koji je iznad svega a onaj koji je iznad svega znači može da i nadgleda sve ono što je što je ispod, ispod njega Ibnoketli isto tako biljež ibn abas radi alama da je kazao da ima značaj šahid koji svemu znači svjedoči, koji je svjedo svake stvari i dokazuje sa nekoliko kur'anske ajta. Prije svega ala kulli Allah alakuri šejin šahid, Alla gospodo je svjetoj na svakoj stvari, znači svjetog svjedoči i drugi ajet umalla šahidu alun, a Alla je zatim će posvjedočiti sve ono što oni čine i što, što radi. A Brahman Sadinad, Rahimulat poznati Šjek koji je već puno puta, kaže jer Muheimin je onaj koji poznaje i vidi najiskrivenije stvari. Zatim kaže kao ono što prsa skrivaju, tako da njegovo apsolutno znanje sve obuhvata što vidimo da ima značenje imena El alim po ovoj definiciji. Međutim, El-Hurejmi koji je pokušao Rahimula da e, pojasni s ova značenja koja smo naveli, Znači, el-hafiz, da svaku stvar čuva, el-alida i za svake stvari, da bdije, da motri, da svaku stvar doći kaže. El-Muhaymin je onaj koji neće uskrati, niti smajti nagradu trudbenika na velikom, obećanom danju. Tako da se ne boj, šta god da učiniš, ništa ti neće biti uskraćeno, sve je sačio. A to on čuva ta dijela koja robovi čini, znači vidi i prati ništa mu skriveno nije, zatim će sačuvati, a na sud jedan će predočiti na osnovu tih djela će ljudi biti nagrađivani. Zatim kaže on nije taj koji prikriva dobra djela svojih robova kako ne bi nagrađivao za njim. Sumano. Danas ljudi kada radi kod nekoga, kada treba isplati trudbenik njegov rad, kada ti si manje radio sati, on prikrivao ne sati koji je radio, ne želeći ga isplati, zašto? Oto što to manji od njega, od njegovog imetka. Gospodar svjetva, njegove osobine koje su završene nikada nisu slične osobinama stvorenja, tako da gospodar svjetova nikada neće dozvoliti sebi da prikrije trudbeniku bilo koje dijelo. Iz, znači, razloga da ne nagradi za njega. Nego, gospodar svi srče predoći, na osnovu svega toga će ljudi biti nagrađivan. Zatim kaže, on nije škrt. Da ta škrtost prouzrakuje prikrivanje tih dijela, zbog koji će biti nagrađivani. Znači, škrtost gospodaru svijetu, on je čisto toga, to njemu ne dolikuje. On je čisto tih, znači, majkavi osobina. I to neće prouzrokovati da on prikriva dijela robova svojih, kako ne bi nagrađivao za nje. Pa kaže, njegovo nagrađivanje nije uzrok nestanka njegovi neizmijeni riznica. Koliko god da nagrađuje, ništa on neće umanjiti od njegovi riznica koje ima. Koliko god da nagrađuje na sudnje dan sve trudbenike svijeta, ništa umanjiti od njegovih riznica neće. Što znači nije isto poput današnjih e, vladara ili bilo koga koji ima e, ovlasti da naplaćuje i splačuje nekoga za rad. Jer se boji, to što daje, to umanjuje, to ne povećaje u tajom metu, joj umanjuje, gospodar svetova, znači, njegove sobine nisu slučaj sa osobina stvarenja. Zatim kaže, on ne umanjuje dobročinitelj od nagrade koju je zaslužio, niti povećava kaznu lošijem ili njegova loša djela, znači gospoda svetova, koliko god čovjek bude radio dobro, to će naći, ništa mu neće biti uskraćeno, prikriveno, sakriveno. Isto tako, koliko god čovjek bude radio ružna djela, ništa mu gospoda svetova neće dodati na to. Nego će imati ono što je radio, ono što je zaslužio i sve znači iz imena El Muhemin zaključuje El Muhemine, zatim kaže jer je sam sebi nepravdu zabranio. Zabranio je dubom. Zatim, kad je nazvao je kazun stanovnika vatre džezad, inače odnosi se kad neko nekoga nagrađuje, kaže da ja ste nagradio džezidu, dao sam ti nagradi, ali Lala Đelšanu za ovih ovaj koji radi loša djela nazvao je znači, džezad, zašto? Zato što ima to kao u smislu značaja nakrada ili nagrada. A kada bi gospodar Svjetova dodavao na ono što oni su znači loših rapa i mi još oddao, to više ne bilo džeza, ne bilo naknada za ono što su radili, to bilo nepravda prema njima. Tako gospodar Svjetova će e, njih da nagradi onako kako su oni zaslužili po onome što su činili na Donjara, odnosno prikladno svojim nevaljalim dijelima koje su činili. I so, ovo je spomenuo znači, u knjizi Minhaj. E, od plodova, kazali smo da ovo ime jako malo znači, se može naći u knjigama mani koji su pisali na ovu temu, od plodova ovog velikog imena jeste er da da čvrsto vjeruješ i da čvrsto vjerujemo da je on Subhanovo Tala svijetok, da svidoći svakom stvar, svako dijelo koje činimo, sve ono što radimo, da mu ništa nije nepoznato, da se ništa od toga e, ne može sakriti i prikriti od gospodara svjetova. Zato što gospodar svjetova kaže u Kur'anu, وَمَا اللَّهُ بِغَافِرِنْ أَمَّا تَعْمَلُونَ Zaista, vlad žalšao nije nemaran od onoga što vi činite. On nije, znači, u gafetu, zaborav, nema nemar od postupaka naših. Naprotiv on subhanahu wa ta'ala sve vidi, sve dobro znači, pazi, motri i ništa od toga nije prikriveno, niti, niti sakriveno. Zatim drugi plod poznaje ovog velikog imena jeste da je Allah te wa nazvao Kur'an ovim velikim imenom. Muhejmin, da je nazvao Kur'an. Kako? Allah dželešanul kaže van zalna i kitabe bil objavljujemo ovu knjigu ovaj Kur'an istinitio sa istinom pa kaže musaddiqal lima baina jadej, koji potvrđuje sve prijašnje knjige koje su bile objavljene što znači da Kur'an potvrđuje, svaki vijenik koji vjeruje u Kur'an potvrđuje da je Gospodar Svjetova slova prije knjige, prije Kur'ana popute vrata i žileza bura i suhupa Ibrahima, sve to mi potvrđujemo, niko u to ne sumja s tim da moramo naglasiti da je to potvrđivanje u izvornom obliku onako kako je Gospodar Svjetova spustio, a ne ono kako se danas nalazi kod, znači, ili kršćana ili, ili jevreja. Znači, u takvom obliku mi ne prihvatamo, zašto? Zato što su ove današnje knjige koje su prisute prisutne koji uče i koji podučavaju, su doživjele izmjene i promjene dodavanja i oduzimanja i takve knjige, ne kažemo solahove knjige, nego kažemo izvorno obliku, onako kako su bile spuštane prijašnjim poslanicima, tako je potvrđujemo. Pa kaže na kraju, i sve to kako se potvrđe muhejminen alej i ta knjiga, Kur'an koja se objavljuje i spušta, ti potvrđe, koja potvrđuje prijašnje knjige, ona je muhejminen alej ona je, kako kaže ja poznati Ali ibn Husar ona je iznad svih tih knjiga visoko uzdignuta visoko uzdignuta s druge strane ona potvrđuje sve te knjige ona je čuvar tih knjiga u svom spominjanju znači da je gospoda sve to slova te knjige i ona je daleko, visoko, uzdignuta po svom značiju, svojoj vrijednosti, ponome što je gospodar Svetovaj učinio, znači od, posebni, od posebne knjige na ostalim knjigama. Učenjaci su pokušali da pojas zbog čega je ona uzdignuta i za dostavnih knjiga, pa kažu prva stva zbog čega je uzdignuta jeste što ima mnogo više sura koje je spomnije nego priješnje knjige i sama riješ poslanika sallahu alihi vseleme u, u vjerodoslovnom adisu gdje kaže da mi je posebno objavljena sura Hamd i zadnji ajiti sure na Čibekare što ukazuje da priješnjim poslanicima nije to bilo objavljivano druga stvar koja ukazuje da ona mu na ne do da ostali knjiga visoko uzdignuta, dragocijna, vrednija i bolja, a sve su ti godalate bareko je tale. druga stvar jeste kaže zato što ona objavljena na arabijen, objavljena Kur'anu za Kur'an arapskom jeziku koji je, znači, dostupan svim ljudima, odnos obaveza svih ljudi da čitaju na arapskom jeziku, da uči, izučavaju i proučavaju na arapskom jeziku, što su prijašnje knjige, kako su poslanici bili slati, priješnji narodima, bili su slati po narodnom govoru, tog područja kojeg su znači, oni živjeli, gdje se pojavljiva, do Kur'an sumhala za čitav svijet čevičanstvo, za sva područja, za sve nacije, sve narode na arapskom jeziku, što vidimo, znači, veličinu i izgubnuće iza drugih knjiga. Treći Treća stvar što ukazuje da ona iznad drugih knjiga je što ona, subhanom, čitala muđiza. Muđiza od Allaha Tebarek Vetala u stilu izražavanja, u stilu pojašnjavanja i kazivanja priješnjim narodima o stvarima dešavanja u budućnosti, o sudnjim narodima, detaljnim, preciznim pojašnjenjima što će se dešavati u budućnosti. To se ukazuje da je ona posebna iznad drugih knjiga i četvrta stvar, koja je, znači, jako bitna, a to je da je gospodar svetova nju sačuvao i obećao od bilo koje vrste e, iskrivljenja, znači, majkavosti, mijenjanja, dodavanja. Allah subhanovat Allah kaže inna nahnu nezalna zikrava, inna Hafi, lehafizun. Zaista su mi objavili ovaj Kuranu u ovu knjigu i zaista ćemo mi nju čuvati, na njom djeti do sudnjega dana. Neće se doživjeti, znači, niti desiti bilo kako mijenjanje, bilo kako mijenjanje e, u toj knjizi. I... E, Treći plod koji ćemo spomenuti spoznaj ovoga velikog imena pibiš, tako da radiš, kako ta činiš, kako god posao da radiš, da to radiš svjesno, dostojanstveno, da znaš da je iznad tebe el ali, koji te motri, koji te vidi, koji te pazi, koji čuva Alhat, čuva tvoja djela, znači da ne pronevjerio, iznevjerio onu službu i obavezu koju činiš, to je majet koji si preuzeo za koji ćeš biti pitana na sunnjem danu, zato se čuvaj i pazi šta činiš kako radiš, kako će sutra poloći račun za ono što si preuzeo od odgovornosti dužnosti. Ne mislimo samo da čovjeka koji radi na pijaci, nego mislimo od onog Vladara, pa do najmanje, znači e, e, najmanje, najmanje, e, najmanje vrste posla koju čovjek može obaveziti preuzeti u društvu. Za sve će to čovjek biti pitan i odgovora Ako bude bez svijesti, ba te bare je dala. Molim arađu še da sa gradite naši pretestu u grani, je i rani, na i testa, koja